Wölfe-Radio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Doss, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stillkopf, ich zwei, loss in the complete defense, Rid Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, liebe Freunde des Wölferadios, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Und Freunde ist, ja, nicht nur so dahingesagt, sondern ganz, ganz ernst gemeint. Nämlich im mehrfachen Sinne, Freunde stehen zusammen, wenn es mal nicht so läuft. Und momentan läuft es überhaupt nicht beim VfL Wolfsburg. 1 zu 2 in Bremen verloren, das werden wir noch kurz aufarbeiten. Aber dann werden wir uns auch dem zuwenden, weswegen wir alle wieder zusammenstehen werden. Nämlich dem großen Fanfest und dem Fanmarsch am Sonntag vor dem Spiel gegen Mainz. Da höre ich mal beim Orga-Team nach, wie denn der Stand der Vorbereitung so ist. Und natürlich spreche ich auch über das Spiel gegen den FSV Mainz 05 mit Werner Homberger vom FSV-Fanclub Liebe, Leben, Leidenschaft. Und dann habe ich noch was ganz Besonderes auf Lager heute, nämlich ein Gespräch mit unserem E-Sportler vom VfL Wolfsburg, Benedikt Salzor-Salzer. Und das passt super, denn heute wird das veröffentlicht, worauf viele Millionen Fußballfans warten, nämlich FIFA 17. Was soll der Mist? Ja, das haben sich nicht nur viele Fans gefragt nach dem Spiel gegen Bremen, nach der ja, unnötigen Last-Minute-Niederlage. Auch Trainer Dieter Hecking hat ja die Mannschaft arg in die Pflicht genommen, sprach von einer Nicht-Leistung über ja, sozusagen 90 Minuten. Das war auch echt schlecht, Leute, muss man ganz ehrlich mal sagen. Bremen hat es vorgemacht. Ich habe geschrieben im Wolfsgeheul, ne, die konnten nicht viel, aber das hat für uns gereicht. Denn, ja, sie haben gekämpft, sie haben sich mitreißen lassen, sie haben ja alles in die Waagschale geworfen und sie wollten unbedingt diesen Erfolg, haben sie auch durch den. durch das Eigentor nicht aus ja, der Ruhe bringen lassen, will ich nicht sagen. Aber auf alle Fälle haben sie die richtige Antwort gefunden und bis zum Schluss nochmal gefightet. Es sind einige Dinge vorgefallen seitdem. Ganz, ganz viele unschöne Reaktionen natürlich auch auf das Spiel, aber auch gegenüber der Mannschaft und besonders gegenüber dem Trainer. Da ist eine große Unruhe bei uns im Umfeld, wie ich festgestellt habe. Etwas, was wir insbesondere vor dem Spiel am Sonntag eigentlich gar nicht gebrauchen können. Auch, weil da ganz viel Schönes und Positives geplant, ist und die sportliche Situation zieht das so ein bisschen nach unten. Allerdings auch verständlicherweise kann ich nachvollziehen, dass ganz, ganz viele Fans da Frust schieben und auch Konsequenzen fordern. Das sind Sachen, die ja, nachvollziehbar sind, die in so einer Situation immer auftauchen. Die Frage ist nur, hilft uns das jetzt tatsächlich weiter? Denn man kann ja davon ausgehen, dass wir Sonntag ja ein schweres Spiel vor der Brust haben und äh, ob man da mit den bisher von einigen angewendeten Methoden der ja, völligen Demontage von Mannschaft, Trainer, Management. Ob man da so viel weiterkommt, das wage ich zu bezweifeln. Die Diskussionen habe ich auch unter der Woche äh, im Wolfsburg immer wieder geführt und auch äh, online bei Facebook. Das sind Sachen, die momentan ja uns nicht gefallen und auch nicht gefallen können insgesamt, mit denen wir uns aber logischerweise auseinandersetzen müssen. Und dann habe ich euch ein bisschen angelogen. Ich habe gesagt, wir arbeiten das 1-2 von Bremen ein bisschen auf. Da habe ich ehrlich gesagt aber gar keine Lust zu, weil jeder hat gesehen, was da Sache war. Da hat es von vorne bis hinten nicht gestimmt. Normalerweise musste das Ding noch glücklich irgendwie gewinnen. Nein, da lässt es er sich in der 90. Minute irgendwie noch auskontern. Und Chris dann auch, weil zwei Leute in der Abwehr nicht hochsteigen, noch das 2-1. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist ja eigentlich nicht, Nachvollziehbar sind Sätze, die ich mir, wie ich mir hier gerade so zuhöre, die ich in der letzten Saison auch schon gesagt habe. Das sind Sachen, die stoßen mir, die stoßen ganz, ganz vielen Fans ganz, ganz sauer auf und es werden natürlich auch die entsprechenden Konsequenzen schon gefordert. Vielleicht zum Spiel nur ein, zwei Zahlen, die mir aufgefallen sind. Werder hat deutlich mehr Torschüsse abgegeben, 16 zu 11. Und sie sind 116 Kilometer gelaufen, der VfL nur 114, in Anführungsstrichen. Allerdings ist 114 auch die Zahl, die Borussia Dortmund an Kilometern gegen uns zurückgelegt hat, im Spiel davor. Das heißt, läuferisch hat man nochmal zugelegt. Das Problem ist, Werder ist nochmal mehr gelaufen. Das heißt, man hat den Schritt mehr gemacht, den es eigentlich braucht. Denn eigentlich sprechen ganz, ganz viele Zahlen für ihn. VfL, bessere Ballbesitzquote, bessere äh, Zweikampfquote, deutlich bessere Zweikampfquote, ich glaube sogar mit die beste in dieser Saison und trotzdem hat es letztendlich nicht gereicht, das hat auch irgendwie jeder gesehen, jeder hat irgendwie das Gefühl gehabt, da passt es nicht, ganz, ganz viele äh, Probleme im Aufbauspiel und letztendlich dann auch Abstimmungsprobleme, man hat den Gegner auch äh, recht stark gemacht, oft in der Art und Weise, wie man aufgetreten ist, das ärgert mich bis heute, aber man kann es ja letztendlich auch nicht ungeschehen lassen, man kann nur hoffen, dass es die Mannschaft demnächst besser machen wird, Und zwei Sachen sind ja passiert in dieser Woche. Es hat eine große Aussprache gegeben. Da wurde das berühmte Tacheles geredet, was äh, Dieter Hecking ja auch angekündigt hatte nach der Leistung. Das muss, ja... wenn man den Verantwortlichen und den dabei Seinen Glauben schenkt, ganz gut gelaufen sein, insbesondere Julian Draxler, soll sich da hervorgetan haben, sich einiges von der Seele geredet haben, zuvor hat er sich ja auch schon beim 18. Auswärtsspiel äh, geäußert und äh, auch gesagt, dass da einiges missverstanden worden ist, aber in der inhaltlichen Kritik, insbesondere was seinen Wechsel angeht, da hält er fest, nämlich, dass man ihm das zugesagt hätte, dass er wechseln dürfte, aber man wolle das jetzt abhaken und man wolle gemeinsam in die Zukunft gehen, Das, ja, wollen wir mal gucken, wie lange diese Zukunft dann letztendlich dauert. Aber immerhin äh, ist da das Schweigen gebrochen worden. Nichts ist schlimmer, finde ich, als wenn man gar nicht mehr miteinander redet, beziehungsweise gar nichts mehr dazu sagt. Und jetzt Ja, sind dann Taten gefordert auf dem Platz, insbesondere von Julian, der ja in Bremen noch fast zu den Besseren gehört hat, wie ich fand, aber natürlich auch weit entfernt ist von, von gut. Und da werden wir gucken, insbesondere in den nächsten Spielen, wie er sich zeigen wird. Eine weitere Äußerung hat ja für ja, Aufsehen gesorgt, möchte ich mal sagen, in dieser äh, Woche, nämlich die Äußerung von Dieter Hecking. Und da möchte ich gerne mal daraus zitieren, wie er sich unter anderem gegenüber dem Kicker geäußert hat. Und zwar hat er da zum einen gesagt, dass man es versuchen wird, am Sonntag gegen Mainz besser zu machen. Und da auf die Nachfrage, wie, hat er hat Dieter Hecking geantwortet, jeder hat seine eigene Art, Fußball zu spielen. Bayern kommt über Ballbesitz, Dortmund kommt über schnelles Umschaltspiel. Wir sind noch auf der Suche, wofür wir stehen wollen. Das gilt es, in den nächsten Tagen herauszuarbeiten. Zitat Ende. Da haben sich ganz, ganz viele hinterher gefragt, äh, Entschuldigung, äh, wir sind noch auf der Suche, wofür wir stehen wollen. das gilt es herauszuarbeiten, was hat man denn in der gesamten Vorbereitung und ja, in der ganzen Phase jetzt auch der ersten Spiele, der ersten Spieltage gemacht, wenn man immer noch nicht weiß, wofür man steht. Das ist Eine, ein schwieriges Zitat, sind auch ganz, ganz viele Fans drauf angesprungen. Ähm, ich würde es mal von einer anderen Deutungsweise jetzt herkommen. Ich glaube, man hat schon einen Plan, Dieter Hecking hat schon einen Plan, wie er spielen lassen möchte, aber das ist noch nicht in der Form umgesetzt worden, wie man sich das vorstellt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er verordnet hat, wir schalten nicht schnell um, wir gehen nicht richtig in die Zweikämpfe, wir laufen nicht genug. Ich glaube, das sind Sachen, die der Trainer bestimmt nicht verordnet hat. Und da muss man sich fragen, warum das trotzdem doch so aussieht, als würde da irgendwas nicht zusammenpassen. Dafür bin ich aber auch nicht genug dran, um bei der täglichen Trainingsleistung das beurteilen zu können, ob da tatsächlich irgendwas so massiv im Argen liegt oder ob unser Kader qualitativ doch nicht so gut ist, wie alle irgendwie immer gedacht und gesagt haben. Fakt ist auch, dass wir so Ausfälle wie jetzt von Daniel Didavi zum Beispiel, gerade was die Offensivleistung angeht, nicht kompensieren können. Aber natürlich ist eins klar, die Mannschaft muss in sich besser funktionieren und ich hoffe, das hat jetzt dann auch jeder mal verstanden, insbesondere nach der Rückrunde, die wir gespielt haben, insbesondere nach der Vorbereitung, Und dem ganzen Sommertheater, was es da gab und jetzt insbesondere nach dem Saisonstart, der war eigentlich bis zum Dortmund-Spiel ganz okay war. Teile des Dortmund-Spiels waren auch sehr okay, kann ich mich mit anfreunden, auch wenn das Ergebnis natürlich niederschmetternd war. Aber gegen Bremen war so viel davon da, dass man sagt, ja oder so wenig möchte ich viel mehr sagen, so wenig davon da, dass man sich eigentlich fragt, was machen die da eigentlich auf dem Platz? Umgekehrt ehrt es natürlich Dieter Hecking, dass er sich sozusagen noch vor die Mannschaft stellt und auch sagt, er wird sie quasi immer in Schutz nehmen vor dem, was da von außen kommt. Ähm, letztendlich geht es ja auch darum, die Ruhe zu bewahren, auch intern und vernünftig zu arbeiten. Wenn da jetzt öffentlich Spieler angezählt werden würden, dann würde das vielleicht anders aussehen. Deswegen glaube ich, dass man da jetzt so eine Zweckgemeinschaft, auch so eine Wagenburg-Mentalität entwickeln möchte. Und ja, vielleicht hilft es ja was schon im Spiel gegen Mainz. Was mir nicht gefällt, und das habe ich, glaube ich, auch schon deutlich und häufiger zu Protokoll gegeben in diesen Tagen, dass diese ja, zersetzende Stimmung, die insbesondere auch aus dem Umfeld, äh, auch aus ganz viel, von ganz vielen Seiten der Fans reingetragen wird, ähm, nicht besonders hilfreich sein könnte. Jetzt findet zum Beispiel so ein Termin statt, wie dieses ähm, Autofahrsicherheitstraining in Eralessin, ganz davon abgesehen, dass das der VfL irgendwie jedes Jahr absolviert. Da gab es dann gehemische Kommentare, so von wegen, wie kann das denn sein, dass äh, die sollten noch lieber trainieren ähm, und äh, noch viel Schlimmeres in diese Richtung, dass man sagt, wenn vielleicht, vielleicht spielen sie am Sonntag gegen elf Autofahrer oder so. Das sind natürlich Termine, die ganz lange feststehen, die ganz lange geplant sind, natürlich auch geplant werden müssen, weil sonst kriegt man das gar nicht auf die Reihe, irgendwo sowas überhaupt in den engen Terminplan zu integrieren und das jetzt sozusagen zu deuten, die Mannschaft wäre zu faul, irgendwie zu trainieren oder was ich da alles irgendwie noch gelesen habe, das ist eigentlich unfair und es hilft auch letztendlich nicht weiter. Wir müssen hin, es hinbekommen und da zitiere ich gerne mal die Sportbild, die ich äh, heute äh, in der Hand hatte, nämlich, dass dass es um das Spiel nochmal gegen Bremen ging, dass die Bremer Spieler gesagt haben, die Fans haben uns den Sieg geholt. gegen Wolfsburg. Und das ist ein Faktor, den darf man nicht außer Acht lassen, nämlich dass trotzdem, dass Werder ganz beschissene Ausgangssituation hatte und eigentlich auch schon seit Jahren äh, nicht berauschend spielt, stehen die Fans trotzdem da wie ein Mann hinter der Mannschaft. Man hat es ja auch deutlich dann an der Stimmung gemerkt gegen, im Spiel gegen Wolfsburg und da muss man auch mal sich sozusagen mal den Hut vorziehen und sagen, das könnten wir letztendlich auch gebrauchen und gerade in so einer Situation wie jetzt, wo der Unmut, den ich absolut verstehen kann, den Ärger über die Leistungen und vielleicht auch über den Trainer und vielleicht auch über das Management und vielleicht über die Verantwortlichen insgesamt. Ich äh, habe ja alle viel, äh, ganz, ganz viele Forderungen gehört und gelesen letztendlich, dass man tatsächlich das große Ganze nicht aus dem Auge verlieren darf. Und das große An Ganze kann nicht sein, dass wir uns da gegenseitig jetzt zerfleischen und äh, den Support einstellen, insbesondere das, was jetzt am Sonntag äh, anliegt und wo wir eigentlich groß und freudig feiern wollen. Und das sollten wir im Blick behalten und dann vielleicht auch tatsächlich wieder ja, dann die drei Punkte einfahren, die wir ganz dringend brauchen, um ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen. Und damit möchte ich mich schöneren Dingen auch zuwenden und darüber reden, was am Sonntag ansteht. Und zwar mit meinem ersten Gast. 20 Jahre Bundesliga. Genau darum geht es. Die ganze Saison, 96, 97, sind wir aufgestiegen durch ein 5 zu 4 im bekannten Aufstiegsendspiel gegen Mainz. Und ja... Passenderweise, am Sonntag spielen wir wieder gegen Mainz und das haben die Fans zum Anlass genommen, etwas Tolles auf die Beine zu stellen, nämlich ein Fanfest im alten Stadion am Elsterweg, alt ehrwürdig, und einen anschließenden Fanmarsch zur Volkswagen Arena. Das wird bestimmt richtig geil und ich freue mich, jemanden vom Orga-Team für die ganze Veranstaltung zu begrüßen. Hallo Kalle. Grüß dich Lenny, hi. Ja, sag mal, wie laufen denn die Vorbereitungen? Wie ist denn der aktuelle Stand? Tja, der Stand der Organisation sieht so aus, dass ich jetzt eigentlich gerade dabei bin, so ein bisschen den Teinschiff zu koordinieren. Äh, wir sind im großen Austausch mit allen involvierten Gruppen, äh, haben jetzt den Lageplan besprochen, gestern erst für das Fanfest, äh, wer wo steht. Also ähm, die Informationen sind verteilt, alle Gruppen organisieren sich, organisieren ihre Stände. Äh, ja, das Rahmenprogramm steht, sage ich mal, die Mannschaft ist da, äh, weitere Punkte von Fans für Fans wird es geben. Da würde ich sagen, lasst euch einfach mal überraschen, schaut vorbei. Und ähm, ja, soweit läuft das alles ganz gut, auf sämtlichen Ebenen. Das klingt, als wärst du sehr zufrieden mit dem Ablauf bisher. Absolut. Also man kann sagen, dass äh, uns eigentlich soweit keine Steine in den Weg gelegt wurden, äh, sowohl vom VfL Wolfsburg IV als auch vom VfL Wolfsburg, äh, vom, vom Fußballverein, von der GmbH. Ja, äh, läuft das alles ganz gut. Ähm, die sind alle... begeistert, dass so etwas von den Fans kommt, dass äh, so initiiert wird, bin natürlich selbst mit auch an Bord. Äh, was mich persönlich auch noch sehr freut, ist, dass die Stadt Wolfsburg sich äh, tatkräftig engagiert, dass die damit einsteigen, was die Bewerbung angeht. Ähm, ja, die, die ganzen Institutionen, die auch für die Organisation des Fanmarsches, sag ich mal, verantwortlich sind, haben grünes Licht gegeben und ähm, ja, es läuft eigentlich alles nach Plan, würde ich mal sagen. Das klingt ja, wenn man auch ein bisschen die Historie betrachtet, was Wolfsburg und bei uns die Fanszene angeht, ja nach einer einmaligen historischen Zusammenarbeit. Richtig, also ich denke, dass da was Ordentliches zusammenwächst, äh, worauf man auch hoffentlich in Zukunft bei anderen größeren Projekten aufbauen kann, dass äh, alle involvierten Fanschlubs, was gar nicht so wenige sind, äh, wie man vielleicht vermuten könnte, das heißt, da sind nicht die äh, 1, 2, 3, 4 Ultra-Gruppen dahinter, sondern das steht wirklich auf vielen Beinen und äh, das ganze Projekt wird auf breiten Schultern getragen und Ja, ich denke, dass das äh, für zukünftige Projekte wegweisend sein wird, diese Art der Zusammenarbeit. Das hat bisher gut geklappt, wesentlich besser als ich erwartete, wesentlich unkomplizierter. Man stand äh, bereits vor der Saison im direkten Austausch, es fanden verschiedene äh, Workshops statt. Ähm, und ähm, ja, die Begeisterung war groß, gerade auch bei der OFC-Versammlung, bei der Versammlung der offiziellen Fanclubs, konnte man sich eine breite Zustimmung einholen. Es gab immer wieder Leute, die dann im Nachgang noch gesagt haben, dass sie sich einbringen möchten. Und ähm, ja, das ganze Projekt stützt sich auf so viel Eigeninitiative, ähm, sodass, ich sag mal, alle Institutionen und Vereine und Stadt und so weiter, die haben ähm, unterstützend gewirkt, äh, was, was absolut zu begrüßen ist. Ähm, aber die Fans haben so viel im Vorhinein geleistet, dass man einfach so stolz darauf sein kann. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn das entsprechend Anfang findet am kommenden Sonntag und äh, wir da die größtmögliche Menge an VfL-Fans auf die Beine stellen. Genau, die Vorbereitungen sind ja fast abgeschlossen. Jetzt müssen die Leute nur noch kommen. Kannst du noch ein bisschen mehr sagen zum geplanten Programm, insbesondere beim Fanfest? Was da so angedacht ist, den Auftritt der Aufstiegsmannschaft, den hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Die werden ja damit auf der Bühne sein. Genau, genau. Also das ist mit Sicherheit das erste Highlight. So viel kann man verraten, dass ein Großteil der Mannschaft oder ich sage mal der Kern der Mannschaft auf jeden Fall da sein wird und unserem Stadionsprecher Georg Pötsch Rede und Antwort stehen wird. Nun sind ein, zwei Sachen im Rahmenprogramm noch nicht ganz so klar. Was man vielleicht schon mal verraten kann, ist, dass natürlich auch Fans von damals die Möglichkeit haben, auf der Bühne zu stehen. Sie werden von damals berichten, wie war es emotional für Sie, wie war der Tag, wie haben Sie die Saison bewertet und was war das für ein Ereignis, dass Sie das ein bisschen ausführen. Und ähm, dann haben wir noch die Poetry Slammerin Jessie James Lafleur aus äh, Berlin für unser Anliegen gewinnen können. Sie ist selbst VfL-Fan und ähm, da würde ich sagen, lasst euch einfach mal von dem Auftritt überraschen. Äh, die geneigten Leser des... Äh, eines kurven aus der Wolfsburger Fankurve wir werden vielleicht schon mal ein, zwei Texte von ihr gelesen haben, die wirklich gut waren und ähm, ja, da verspreche ich mir persönlich ziemlich viel von. Wie gesagt, ein, zwei Sachen könnten noch dazukommen, das ist noch, steht noch ein bisschen in den Sternen und dementsprechend möchte ich da noch nicht zu viel verraten, aber so viel steht schon fest. Also ich denke mal, dass wir da ein buntes Programm haben, äh, sowohl auf der Bühne als auch drumherum. Wir haben viel für die Kids vorbereitet, für Jugendliche äh, von Hüpfburg bis Menschenkicker, äh, Kinderschminken, also für Jung und Alt ist was dabei. Und äh, ich denke, das wird eine runde Sache, wo wirklich sich jeder VfL-Fan angesprochen fühlen sollte und äh, wir das gemeinsam zu einem schönen VfL-Tag werden lassen, unabhängig von der Mannschaft oder der Leistung auf dem Rasen, dass uns das nicht trübt, sondern dass wir wirklich ja, unsere Werte hochhalten und zeigen, dass hier nicht seit gestern Fußball gespielt wird, sondern seit 1945 und für schon ganze 20 Jahre in der höchsten Spielklasse kicken. Und ich finde, darauf kann jeder stolz sein. Exaktement. Und im Anschluss dann um 13 Uhr wird der Fanmarsch sich in Bewegung setzen als Brückenschlag vom alten Stadion rüber zur Volkswagen Arena. Wie wird das genau ablaufen? Das wird soweit so ablaufen, dass wir auf jeden Fall die Genehmigung haben, auf der Straße zu laufen. Ich hoffe auch, dass wir das mit unserer Teilnehmerzahl mehr als rechtfertigen. Also äh, Natürlich ist es immer schwierig, mit Zahlen zu spekulieren. Und, äh, aber ich möchte einfach nochmal an jeden VfL-Fan an dieser Stelle appellieren, äh, diese Aktion von Fans für Fans zu unterstützen und zu zeigen, dass wir eben nicht nur eine konsumierende Masse sind, was uns oft da angehaftet sind und dass hier äh, ja, seit 20 Jahren Fußball gespielt wird, dass wir darauf stolz sind und dass wir sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten zu unserem Vorfeld Wolfsburg stehen und das eben auch ähm, ja größtmöglich nach außen tragen. Ähm, der der Fanmarsch wird so ablaufen, dass wir vom Elsterweg bzw. von der Haupttribüne des Stadion Elsterwegs äh, über die Berliner Brücke praktisch als Brückenschlag zwischen alt und neu zur Arena laufen. Das Ganze ist natürlich schön mit, bestenfalls schön mit Gesängen untermauert und ähm, ja, ich denke, dass das ein großes Ausrufezeichen an, an die ganze deutsche Fanlandschaft, nicht nur äh, an die Fankultur oder die Fanszenen hier in Wolfsburg sein wird. Und das war da er auch nicht was auf die Beine stellen können zusammen. Geht nur zusammen. Das heißt äh, auch jetzt noch mal der Appell am Ende: äh, Bitte erscheint dort und lasst das zu etwas ganz Großem werden, was es hier in Wolfsburg noch nicht gegeben hat. Genau. nämlich ich zu einem Statement für den gesamten Bundesliga-Standort Wolfsburg über regionalen Medien Sky und Co werden ja auch da sein. Entsprechend wollen wir uns natürlich gut präsentieren. Und natürlich wird der Film weiter gedreht #20 die Doku über die Fans. Wer also im Film mit drin sein möchte, der sollte beim Fanmarsch dabei sein. Dann stehen die Chancen ganz gut. dass er sich dann auch entsprechend entdeckt. Kommen wir zum Schluss nochmal zur sportlichen Situation. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Fanmarsch natürlich auch an Betracht der Lage ein bisschen dazu dienen soll, auch die aktuelle Bundesliga-Mannschaft zu pushen, richtig? Richtig, also es gibt ja so Zeilen aus einem Fansong, wir gehen voran, der 12. Mann, das sollte sich jeder nochmal durch den Kopf gehen lassen, also ähm Auch wenn der VfL Wolfsburg gerade oder die Mannschaft nicht die beste Leistung auf den Platz bringt, sollten wir als Fans mit bestem Beispiel vorangehen und zeigen, dass wir uns davon nicht unterkriegen lassen, dass wir immer noch zu unserem Verein stehen, dass es bessere Zeiten geben wird und ähm, natürlich nicht unkritisch. Das heißt, die Leute sollten sich nicht den Mund verbieten lassen. Aber ich denke, dass wir äh, im Sinne der Feierlichkeiten des 20-jährigen Jubiläums bzw. dass wir 20 Jahre nach 20 Jahren wieder gegen Mainz in der Bundesliga spielen, dass wir das mal hinten anstellen sollten und ähm, ja die, diesen Fach einfach für uns zelebrieren und uns, uns das nicht durch durch sportliche Leistungen trüben lassen. Richtig und nachher im Stadion dann natürlich entsprechend die Mannschaft unterstützen. Was glaubst du denn, wie geht die Sache aus gegen Mainz? Puh, schwierig, schwierig. Also ich bin da ja immer noch äh, relativ optimistisch, wenn ich mich da mit meinen Kumpels unterhalte, die sehen das wesentlich pessimistischer. Ich hoffe auf ein 2-1 ähm, Sieg natürlich. Und ähm, ja, ich hoffe auf gute Stimmung, ich hoffe auf Unterstützung von den Rängen und dass wir das Ding nach Hause holen, dass wir da zusammen die Wände bekommen und äh, vielleicht auch wieder ein bisschen Ruhe ins Umfeld bekommen. Ja, das, das wäre mein Wunsch eigentlich für, den, für das kommende Wochenende. Und das ist ein richtig geiler Tag wird heute im Sinne unseres Vorfelds. Dem schließe ich mich nahtlos an. Das war Kalle vom Orga-Team für die Veranstaltung am kommenden Sonntag, 2. Oktober. Nochmal hier die Kernzeiten. 10 Uhr, Beginn des Fanfestes am Stadion am Elsterweg. Und um 13 Uhr der große Fanmarsch dann zur Volkswagen Arena. Danke für euren Einsatz, Kalle. Und auch danke für das Gespräch. Danke dir auch. Hat Spaß gemacht. Kurzpassspiel Und besonders schön ist, wenn es einem selbst nicht so gut geht, dass es anderen Leuten noch viel schlechter geht. <lacht> Nämlich, wenn wir mal nach Schalke gucken, da ist ja sogar eine eigene Hunderasse gezüchtet worden. Einen Dalmatiner ohne Punkte, das ist dann die Schalke-Edition. Ja, die machen auch demnächst Werbung für Cola Zero, haben wir auch gesehen. Und <lacht> angeblich ist sogar Bruno Labbadia als neuer Trainer auf Schalke im Gespräch. Denn wenn einer Schalke in die Relegation führen kann, dann ja er. Der Nachfolger von Bruno Labadia, nämlich der Kollege Gisdol, hat seine Arbeit aufgenommen beim HSV und muss sich natürlich jetzt erst mal so ein bisschen zurechtfinden. Die wichtigste Frage, die es gilt zu klären, ist, was haben Claudia Effenberg, Olli Pocher und die Spieler vom HSV gemeinsam? Genau, keiner weiß, was sie so hauptberuflich machen. Skandaltrainer Jose Mourinho hat wieder für Schlagzeilen gesorgt. Angeblich hat er in einem neu erschienenen Buch gesagt, dass er am liebsten Arsene Wenger, dem Trainer von Arsenal London, das Gesicht zertrümmern würde. Ja, Und da er Spieler braucht, die diesen Weg bedingungslos mitgehen, hat Manchester United noch Emers Baic und Franck Ribery verpflichtet. Und den gönnen sich ganz, ganz viele Fußballfans nach dem Besuch im Stadion an der Spielkonsole und zocken, was das Zeug halt Millionen Fans spielen weltweit die FIFA-Serie und da kommt heute die neueste Edition raus, FIFA 17. Die Bedeutung der Gamer-Szene, das klingt immer so ein bisschen despektierlich, Gamer-Szene so ein bisschen nach... T-Shirt und Pferdeschwanz und Wochenende nicht rauskommen und so. So ist es ja nicht. Ich bin ja selber einer und spiele selber gerne FIFA. Diese Szene bekommt immer mehr Bedeutung auch für die normalen Fußballclubs. Der VfL Wolfsburg war einer der ersten in Deutschland, die sogenannte E-Sportler verpflichtet hat, die die Farben des VfL Wolfsburg vertreten bei sogenannten Online-Turnieren. Und ja, einen der erfolgreichsten, den habe ich jetzt am Telefon, nämlich Benedikt Salzer. Hallo Benedikt. Hallo. Yo, FIFA 17 kommt heute auf den Markt, ganz offiziell. Diese Woche gab es schon sogenannte Lounges unter anderem mit einem Turnier in Wolfsburg. Da waren auch Spieler der Bundesliga-Mannschaft mit dabei, gegen die du gezockt hast. Wie lief denn euer Launch so? Also für mich jetzt Turnier nicht besser laufen können. Wir haben ja auch gestern unseren zwei bzw. meinen zweiten Teamkollegen, meinen zweiten deutschen Teamkollegen vorgestellt. By the way haben wir nämlich jetzt auch den Timo X und das Ertrag bzw. den Timox. Und ja, das Turnier lief wunderbar. Wir haben das Turnier äh, intern gewonnen und durften natürlich dann noch gegen die beiden Jungs von Paul antreten, oh, treten, neben Paul und gegen äh, Yannick. Das war auch eine sehr, sehr, sehr spaßige Unterhaltung bzw. partie mit den beiden. <lacht> wie waren die so drauf? Spielerisch läuft es ja beim richtigen Fußball beim VfL momentan nicht so richtig. Wie war die Stimmung? Ja, also die beiden waren vor allem interessiert an dem Thema E-Sport. Also wir haben nicht so viel über das echte Fußball geredet, sondern mehr über das Thema E-Sport. Das stand ja auch an dem Tag im Vordergrund. Dementsprechend waren sie sehr interessiert daran, wie sich das Spiel weiterentwickelt, was für Strukturen im E-Sport auch allem herrschen und drücken uns beiden auch die Daumen für anstehende Turniere und ja, man hat gemerkt, dass die beiden auch hobbymäßig mal immer wieder den Controller in der Hand haben, weil das Spiel War knapper als erwartet. Ist ja auch allgemein bekannt, dass auch die Profis mal tatsächlich gerne vor der Konsole sitzen und ein bisschen zocken. Apropos zocken, ja, FIFA 17, wie findest du es denn überhaupt? Also ich bin sehr positiv überrascht davon. Ich bin nämlich normalerweise immer so einer, dass äh, der sagt, beziehungsweise sehr skeptisch an eine neue Version rangeht. Bin auch schon ein paar Jährchen dabei. dementsprechend konnte ich schon ein paar Releases miterleben und normalerweise war es dann immer so, dass ich gesagt habe, die aktuelle beziehungsweise die neue FIFA-Version, gefällt mir nicht ganz so gut wie die vorherige. Dieses Jahr ist es aber zum allerersten Mal so, dass ich sagen muss, FIFA 17 gefällt mir von Anhieb extrem gut. Die ganze Spielphysik hat sich weiterentwickelt, die ganze Spielmechanik fühlt sich ein Tick anders an als in FIFA 16, was ja normal ist, aber ja, es ist alles viel taktisch geprägt, das Spiel und dementsprechend macht es gerade mir als E-Sportler extrem viel Spaß und Ich bin gespannt, was ich alles im Jahr erreichen werde. Jetzt ist ja die Gattung der E-Sportler noch nicht so alt beim VfL Wolfsburg, obwohl man da als Verein durchaus Vorreiter ist. Die Frage ist aber natürlich auch, was macht denn so ein E-Sportler den ganzen Tag? <lacht> ja, man geht natürlich auch noch anderen Hobbys nach, aber die Hauptpriorität liegt einfach darin, zu spielen und zu trainieren, ähnlich wie bei anderen Sportarten. Und wir als E-Sportler müssen teilweise sogar noch mehr trainieren als äh, echte Fußballer. jetzt ohne die Jungs angreifen zu wollen, aber gerade wenn jetzt hier das Spiel rauskommt, müssen wir jeden Tag 6, 7, 8 Stunden spielen, um uns erstmal an das neue Spiel zu gewöhnen, um uns dann wieder auf ein neues Level zu pushen. Weil zu Beginn mit äh, jeder FIFA-Version werden die Karten einfach komplett neu gemischt. Wir fangen im Prinzip auch fast von Null an, wie jeder andere Hobby-Gamer auch. Und bis wir dann wieder unser ja unser sehr gutes Level erreicht haben, dauert es halt enorm viel Zeit. Und in den ersten 3, 4 Wochen ja, müssen wir uns erstmal Das neue Spiel heranarbeiten, herantasten, die verschiedenen neuen Innovationen ausprobieren und immer weiter trainieren, bis wir dann irgendwann ein richtig gutes Level wieder haben. Fakt ist, du bist da sehr erfolgreich unterwegs, hast auch schon ein paar Titel einheimsen können. Die Frage ist, kann jeder so gut werden wie du? Also hat es nur was mit der Intensität des Trainings zu tun oder gibt es auch was anderes? Ja, natürlich braucht man auch ein Stück weit Talent und man braucht auch auf jeden Fall fußballerisches Verständnis. Beispielsweise die beiden Jungs jetzt gestern. Auch wenn sie wahrscheinlich nie so viel spielen wie wir, man hat gemerkt dadurch, dass sie aktiv selber Fußball spielen, dass sie gerade im Defensivverhalten sehr, sehr gut agieren und gerade bei schwierigen Situationen nicht den Ball verlieren. Und neben dem kann ich eigentlich jedem da draußen nur empfehlen, der irgendwie was mit FIFA bzw. mit Fußball am Hut, am Hut hat, probiert euch einfach in den Ligen, probiert euch einfach in den verschiedenen ja, Turnieren und Ligen aus, greift einfach mal an, spielt einfach mal mit, Mehr als verlieren kann man im Endeffekt nicht. Und es gibt jedes Jahr wieder ein, zwei, drei Newcomer, die man zuvor überhaupt nicht auf dem Bildschirm hatte. Und die dann richtig gut durchstarten, weil ihnen die Version liegt, weil sie unentdeckte Talente waren und einfach nichts davon wussten von den verschiedenen Turnieren. Und ja, dieses Jahr hat die EA eine riesengroße neue Liga bzw. ein Turnierformat äh, vorgestellt mit insgesamt 1,3 Millionen Preisgeld. Und wenn das kein Ansporn ist für Hobbyspieler, dann dann weiß ich es auch nicht. <lacht> Jetzt bin ich ja trotz meines fortgeschrittenen Alters selbst großer FIFA-Freund, zocke sehr gerne, wenn auch eine der Vorgängerversionen. Hast du denn einen generellen Tipp für mich, was man auf alle Fälle als allererstes mitbeherzigen sollte? Ja, also der generelle Tipp, den ich eigentlich immer sage, achtet vor allem auf eure Defensive. Es passiert so oft, dass man ein paar Spieler... erlebt, die nach vorne richtig gut spielen, aber hinten ihre Abwehr komplett auseinanderreißen, mit den Innenverteidigern raufrennen, beziehungsweise mit den Sechsern riesengroße Lücke reißen, wodurch man einfach mit einem Doppelpass irgendwie durch die Abwehr kommt und ein Tor erzielt. Und gerade für jeden Hobbygamer, beziehungsweise für jeden Neuling, würde ich sagen, sucht euch eine defensive Aufstellung aus, mit einer, mit entweder zwei Viererketten oder mit einer Viererkette und zwei Sechsern davor. Und dann probiert, immer diese Viererketten hinten zu lassen und nicht einfach die Innenverteidiger rauszuziehen, damit keine Lücken ausbreiten. Der Rest, bzw. der CPU verteidigt vom Rest auch schon richtig, richtig gut. Und wenn man selber dann keine großen Fehler macht, dann wird es schon schwieriger. ja deine Defensive zu passieren. Ja, jetzt weiß ich, woran es bei mir immer gelegen hat. Defense wins Championships, kann ich mir merken, gilt auch im richtigen Fußball, also auch an der Konsole. Für diejenigen, die jetzt deinen Werdegang nicht so verfolgt haben als E-Sportler beim VfL, wie bist du denn überhaupt mal zum VfL Wolfsburg gekommen und wie passt das zusammen? Ja, also ich bin zum VW so gekommen, ähm, der VfL war nämlich schon längere Zeit am Thema E-Sport interessiert, aber hat halt nie so wirklich einen Anhaltspunkt gehabt. Und natürlich kennt man sich als ambitionierter Fußballverein halt auch nicht unbedingt im E-Sport aus. Und als sie dann so ein bisschen die Thematik und ähm, ja auch das Umfeld des E-Sports erkannt haben und auch das Potenzial, welches im E-Sport definitiv steckt, erkannt haben, haben sie sich halt dafür entschlossen FIFA-Spieler aufzunehmen und gerade zu der Zeit wurde ich deutscher Meister. Ich bin auch schon länger in der Szene dabei und ja, wurde dann schließlich gefragt, die vorgeschlagen und ja, und dann sagt man natürlich nicht nein, wenn ein bundesliga -Zeit. und gerade der VW Wolfsburg, gefragt, ob man für die FIFA spielen will. Was sagst du denn jetzt aber den Fans, von denen ich auch ein paar kenne, die sagen, ja toll, dass wir einen E-Sportler haben, aber lieber wäre mir, wenn wir noch einen richtig guten Stürmer verpflichten würden. Ja, also ich würde es ein bisschen differenzieren. Das eine ist halt wie gesagt Computerspieler und das andere ist halt immer noch der echte Fußball. Aber generell gibt es mittlerweile immer, immer mehr Menschen, die äh, mit den digitalen Medien aufwachsen. Jeder im, im Jugendalter spielt irgendein Computerspiel, sei es FIFA, sei es andere Spiele. Und Diese, diese diese Leute mitzunehmen und eventuell auch neue Fangemeinden aufzubauen durch den virtuellen äh, Fußball, ist gerade sehr interessant und deswegen würde ich einfach sagen, ja, habt einfach zwei Seiten, guckt euch unabhängig davon den virtuellen Fußball an, beziehungsweise den echten Fußball, wenn euch mein Spiel gefällt, wenn wenn ich irgendwie imponiere, dann gefällt, dann ja, dann, dann sagt einfach hier, der Typ ist cool, ich will das auch machen, probiert euch einfach mal aus oder Ja, ich würde einfach alles unter einen Kamm scheren. Für mich ist es auch eher eine Frage des Und und nicht des Oder. Wenn es hilft, den VfL Wolfsburg gerade auch ja, bei jüngeren Fans noch ein bisschen bekannter zu machen, dann kann das eigentlich nur gut sein. Bist du eigentlich VfL-Fan, so von Haus aus? Also ich wohne weiter weg und seitdem ich jetzt auch beim VfL bin, bin ich natürlich auch näher an der Mannschaft dran, ich kenne das Umfeld mittlerweile. und bin seitdem VfL-Sympathisant. Und verfolgst du ja auch bestimmt die momentane sportliche Situation beim VfL. Wie beurteilst du die? Ja, es ist ein bisschen schade. Es ist ein bisschen schade, weil die Saison ist ja eigentlich... Also sie sind ja richtig gut in die Saison gestartet und hatten dann auch teilweise ein bisschen Pech. Gerade bei, den, äh, bei dem zweiten Unentschieden war es, glaube ich, gegen Hoffenheim, wo sie so viele Chancen liegen gelassen haben. Und... Ähm, Ja, Hätten sie da gewonnen, würde die Situation natürlich viel rosiger aussehen. Gegen Dortmund kann man mal verlieren, auch wenn es vielleicht auch hätte anders laufen können, weil es war ein Stand von 2-1, haben sie ja auch noch richtig gut getrüst. Äh, aber jetzt halt die Niederlage gegen Bremen war halt sehr unnötig und ich einfach, dass es am nächsten Wochenende wieder besser läuft, wenn sie einen Sieg einfahren können. Was macht dir mehr Spaß? Zocken oder selber Fußball spielen? <lacht> das ist schwierig zu beantworten. Ähm, generell würde ich sagen, Allein, weil ich da so viel Zeit rein investiere, würde ich lieber ähm, als ja als den das sehen, weil es für mich mehr Spaß macht. Aber es macht auf der anderen Seite Spaß, auch auf dem echten Fußball zu gewinnen. Gerade da deswegen, weil da einfach ein Teamcharakter herrscht. Man spielt mit fünf, bzw. mit elf anderen Spielern äh, draußen ähm, Fußball. Man feiert zusammen, wenn man Tor schießt, jubelt man zusammen. Und vor der Konsole ist man im Prinzip immer alleine. Deswegen ist es ein, ein Stück weit etwas anderes. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich definitiv sagen, hier, FIFA ist für mich ein bisschen besser. Letzte Frage. Wie kommst du auf deinen äußerst kreativen Spielernamen Salzohr? Ach, das ist im Prinzip sehr, sehr primitiv gewesen früher. Ähm, Ich war, glaube ich, 12, 13 Jahre und man musste sich halt irgendwann ein Nickname erstellen. Und mein Cousin hieß nämlich Metzger und sein Nickname war Metzger. <lacht> und ich hieß Salzer und habe hab gedacht, ja naja, komm, machst ich meinen Cousin nach, damals so unkreativ wie ich war und hieß dann einfach Salzer und seitdem heiße ich so. <lacht> und wird bestimmt zu Markennamen im E-Sport für den VfL Wolfsburg im Einsatz. Das war Benedikt Salzer, Gamername Salzor Allzeiten geschmeidigen Daumen am Pad wünsche ich und danke fürs Gespräch. Kein Problem, bitteschön. Kombinationsspiel. Und das läuft natürlich heute wieder mit einem Experten für den kommenden Gegner des VfL Wolfsburg, nämlich den FSV Mainz 05. Und dazu begrüße ich Werner Homberger vom FSV-Fanclub Liebe, Leben, Leidenschaft. Hallo Werner. Hallo Lenny, grüße dich. Jo, wir haben ja beide bittere Last-Minute-Niederlagen einstecken müssen am vergangenen Wochenende. Bei uns war es zusätzlich noch eine richtig schwache Leistung. Wie war es bei euch? Ich denke, die erste Halbzeit war akzeptabel und die zweite Halbzeit, ich kann sie dann eigentlich auch nur als schwach bezeichnen, weil hinten raus von unserer Seite aus Chancen oder so überhaupt keine rausgespielt wurden und unsere Abwehr ist im Moment ein bisschen löchrig mit Gegentoren. Das sieht auch nicht ganz so gut aus. Ihr wart ja eine der Überraschungen der vergangenen Saison, relativ kompakt auch immer gestanden, Einzug in den Europapokal. Wie kommt dass du jetzt da die Schwachstellen ausgemacht hast? Ja, ich weiß nicht, bei uns passt hinten ja nicht richtig zusammen. Ich denke, ähm, denke Loris Karius hat doch ein Loch hinterlassen, das ist ein bisschen größer als erwartet, aber mit Jonas Lösel, der Nachfolger, So langsam kommt eine er Spur, hat am dritten Tor ein bisschen Mitschuld, was wir gekriegt haben. Alles andere ist wirklich eine Abwehrschwäche. Ich weiß nicht, wo es da hapert. Da müssen die Jungs noch ein bisschen in der Zusammenarbeit, in der Abstimmung noch ein bisschen dran arbeiten. Wie zufrieden bist du mit dem Saisonstart an sich für euch? Doch, ich denke, da kann man mit leben. Wir haben sieben Punkte, stehen im Mittelfeld, was man da bei den paar Spielen sagen kann. Ich denke, ich bin zufrieden mit der Doppelbelastung und allem und ich glaube, wir werden noch einen Tick besser. Jetzt gibt es eine Frage, die ich dir nicht ersparen kann. Im Vorfeld eures Spiels gegen Hoffenheim sind ja anreisende Hoffenheim-Fans mit Fäkalien beworfen worden. Dahinter sollen Mannheimer Anhänger stecken, die hinterher noch so ein bisschen euren Block äh, infiltriert haben, sage ich mal. Dann noch Plakate, Schmähplakate entrollt haben Richtung Hoffenheim. Ist das nochmal aufgearbeitet worden eigentlich von eurer Seite aus, von Mainzer Seite aus? Also ich habe äh, nur gelesen, äh, diese, diese Plakate ein, zwei, Und ähm, was dann im Nachhinein rausgekommen ist, ist, dass natürlich, das ist ja mittags schon passiert, und dass da wohl ein paar Jungs von uns äh, Kontakt zu diesen Mannheimer Chaoten, sage ich mal, äh, gehabt haben. Und äh, ja, dann natürlich die WhatsApp und, und und und was weiß ich, SMS geschrieben wurden. Und die Mainzer Jungs im Stadion noch schnell ein paar Plakate geschrieben haben, um die Hoffenheimer Fans ein bisschen zu verhelmen, was bei uns nicht so gut ankam, muss ich sagen. Das hat... ja, ein bisschen nach bisschen bösen Nachgeschmack. Aber ihr habt euch da nicht noch mal zusammengesetzt von Vereinsseite aus oder mit dem Verein und da noch mal drauf eingewirkt, weil es letztendlich von euch ja nicht ausging. Nee, bin ich auch nicht dicht genug dran, um das jetzt zu beurteilen. Ich denke schon, dass da die Fanbeauftragten von uns, die einen sehr guten Job machen, die Jungs sich nochmal zur Brust nehmen und mal fragen, was das Sachen da war. Gut, kommen wir zu erfreulicheren Themen. Für euch steht ja heute ein Europa League Spiel auf dem Programm in Gäberle, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist ja doch schon ein bisschen so am Arm der Welt. Kommt da überhaupt Euro-Stimmung auf bei euch? Also für mich persönlich kommt da kein Euro-Feeling auf. Für die, für die Mannschaft, denke ich, ist das ganz gut, weil Baku, ich meine, es ist ja gar nicht so schlecht zu erreichen. Allerdings fahren auch nur ein paar mit, glaube ich. Der Verein hat angeboten, dass da die Fans mit in der Mannschaft mitfliegen können. Ich kann dir im Moment gar nicht sagen, wie viele sich da entschlossen haben. Allerdings werde ich mir das anschauen, das ist gar keine Frage. Und natürlich mit Fiebern. Ja, wir können ja ein Lied mitsingen, als wir in der Europa League gespielt haben, schön krass nur da und so, das war ja auch ja, ein bisschen weiter weg vom Äquator als gedacht. Glaubst du denn aber, dass die Reisestrapazen, sind ja doch ein paar Kilometer da bei euch, dass das Einfluss haben wird auf das Spiel am Sonntag? Ich denke schon, dass da ein paar müde Beine dabei sind. Es ist ja immerhin noch ein Spiel mehr. Meine andere, Ihr habt das auch gehabt in der Vergangenheit und... Ich denke, unser Kader ist so breit aufgestellt, Sie dürften es aber verkraften. Was rechnet ihr euch denn aus beim Gastspiel in Wolfsburg? VfL ja gerade ein bisschen angenockt, möchte ich mal sagen. Kommt ihr da mit breiter Brust oder wie muss man sich das vorstellen? Wir, wir spielen auswärts und können auswärts Last-Minute-Punkten, haben wir doch in Bremen bewiesen. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, das ist auch wieder ein Spiel, das ist recht ausgeglichen, weil beide Mannschaften nicht in der Form sind, wie man sie erwartet. Ihr habt hinten drin auch nicht so ganz die, die, die Sicherheit, wie gewohnt, durch den Abgang von Naldo. Das hat auch bei euch ein Loch gerissen. Und ich denke, dass man unentschieden dürfte drin sein. Es wäre natürlich für uns deutlich zu wenig. am Sonntag, ist ja sowieso aber ein besonderes Spiel für uns, das ist ja die Erinnerung sozusagen an das legendäre Aufstiegsendspiel gegen euch, schön 5 zu 4 haben wir gewonnen und sind dann hoch in die Bundesliga 20 Jahre dabei, da gibt es ja alle möglichen Aktionen, haben wir ja vorhin auch äh, gehört und da geht es ja auch sehr sehr viel um ja, Zusammenhalt Verbindung zum Verein und so weiter und so fort, deswegen bin ich aber ganz interessiert daran, wie zum Beispiel auch äh, Leute wie du oder Fans von, von anderen Vereinen das sehen oder mit gewissen Situationen umgehen, die es ja in Wolfsburg gibt Jetzt ist es ja so, dass sich der äh, Kollege Julian Draxler in der Vergangenheit ja, zu Wolfsburg geäußert hat, äh, zum Verein, zu den Verantwortlichen und so weiter und so fort. Das äh, war alles nicht so ganz positiv. Jetzt hat er sich aktuell noch mal geäußert und gesagt, das war ja alles gar nicht so gemeint. Wenn ihr so einen Fall Draxler hättet in der Mannschaft, Wie würde man da sozusagen in der Mainzer Fan-Familie mit umgehen? Ich habe das bei euch verfolgt und ich muss sagen, ich fand es toll, wie der Verein reagiert hat und konsequent äh, Nein gesagt hat. Ähm, wie, mit dem Spieler ist, ist, ist recht schwierig. Ich denke, bei den Fans wird er unten durch sein. Bei uns würde er vermutlich äh, sehr, sehr viel Bemühungen anstellen müssen, um seine Fans oder sein Publikum zufriedenzustellen. Also ich finde es einfach, ich finde es ein bisschen frech. Wer unterschreibt, will weg. Ich mag es nicht beurteilen, aber bei uns würde er mit Sicherheit äh, auch Probleme bekommen von den Fans aus. Ich denke, er kann euch auch nur wieder mit Leistung richtig gut stimmen. Wenn er, wenn er die Leistung auf den Platz bringt, okay, ich sage mal, ich ziehe einen Hut vor Lewandowski, der weg wollte, der einen Vertrag unterschrieben hat in München, Dortmund hat Nein gesagt und er hat eine ganz hervorragende Saison gespielt, dann muss ich sagen, das ist ein klasse Charakter. Mal gucken, wie Traktor sich aus der ganzen Sache rauszieht. Ja, am besten schon am Sonntag. Angeblich ist er ja befreit durch seine Äußerungen, jetzt, die er nochmal getätigt hat und der Aussprache in der Mannschaft. Was glaubst du denn, wie geht's aus? Unschien hast du ja schon gesagt. Hast du noch einen genauen Tipp? Ich denke mal 2-2. Ein paar Tore schießen wir ja immer. Und hinten kriegen wir ein paar. Ich denke, das ist ein, wird ein leistungsgerechtes 2-2. Also bin ich eigentlich ziemlich überzeugt dran. Ja, ui, das würde wahrscheinlich zu wenig sein, beziehungsweise Folgen haben für uns, die ich jetzt noch gar nicht absehen möchte. Ihr würde jedenfalls sehr, sehr unruhig werden, glaube ich. Das war Werner Homberger vom FSV Mainz 05 Fanclub. Liebe, Leben, Leidenschaft. Danke, Werner, fürs Gespräch. Gerne, gerne. Immer wieder, wenn du jemanden brauchst, melde dich. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Zwei andere Braunschweig-Fans müssen mal tanken, Tank ist leer, fahren zur Tankstelle und da steht so ein Schild mit der Aufschrift, wenn sie voll tanken, haben sie die Chance auf gratis sex So, der anderer Braunschweig-Fan tankt, äh, gehen beide rein, wollen Zahlen ne? und dann sagt der Tankwart, okay, nennen Sie mir eine Zahl bitte zwischen 0 und 10. Und der andere Braunschweig-Fan sagt 7, sagt der Tankwart, ah, tut mir leid, es war echt knapp, die Zahl war 8, vielleicht das nächste Mal. Beide steigen wieder ein. Und da meint sein Kumpel, der mit drin war, sagt, der will doch nur viel Sprit verkaufen, das ist doch total der Schmuh. Du kriegst doch hier eh nie Gratis-Sex. Und da sagt der andere andere und doch, meine Frau hat hier schon zweimal gewonnen. Und jetzt haben einige euch durchaus wohlbekannte Personen noch was zu sagen. Liebe VfL-Fans, nächsten Sonntag beim Heimspiel gegen Mainz. Feiern wir zusammen 20-jähriges Aufstiegsjubiläum. Ähm, die Fans haben was Großartiges vorbereitet. Wir hoffen auf eure Unterstützung. Lasst es uns gemeinsam einen schönen grün-weißen Sonntag machen. Ihr habt es wahrscheinlich erkannt: Das waren unsere beiden Rekordspieler Diego Benaglio und Marcel Schäfer, die sich auch darüber freuen würden, wenn möglichst viele VfL-Fans am Sonntag mit dabei wären beim Fanfest und beim Fanmarsch. Die Aufrufe von den beiden, Maxi Arnold ist übrigens auch noch mit dabei und Daniel von den Supporters, ist auch Teil des Orga-Teams, die könnt ihr euch anschauen, meistens online bei Facebook. Und allein der Aufruf von Marcel hatte schon ja, 12.000 Klicks sozusagen. Das lässt mich doch sehr, sehr hoffen, dass ganz, ganz viele davon auch auftauchen werden am kommenden Sonntag. Kommt alle hin, es ist nicht nur wichtig für den VfL, ein Zeichen für die Mannschaft in der aktuellen Situation, aber vor allen Dingen ist es auch eine Feier, 20 Jahre Bundesliga. Da sollten wir ein Zeichen setzen, ein positives, gerade auch in der jetzigen Situation. und zeigen, wir sind Wolfsburg, wir sind der Fußballstandort und wir sind zu Recht hier und wir wollen das alles auch nach außen tragen. Das war die Ausgabe heute vom Wölfe-Radio. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ich sag mal wie immer, bleibt geschmeidig und denkt dran nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel mein grünes Licht ist wunderschön jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn Schreiben, wie es mir dann geht Les in meinen Augen, was dort geschrieben steht